до світанку. Їхній сусід Андрій Сергійович працював вагоноважатим. Батько твердохлібів Петро Федорович, у депо не пішов, а влаштувався десь на заводі у виганізовану охорону. Може, щоб пропадати ночами, які мама клала, а може тому, що вирізнявся серед усіх чоловіків барака. Не тим, що воював, що мав два ордени і багато медалей. Воювали всі, нагороди мали всі. Андрій Сергійович, їхній сусід, мав аж чотири ордени, бо цілу війну добував фашистських язиків. Але Петро твердо хліб повернувся з війни без ноги, яку заміняв йому репучий протез. І це одразу ставило його над усіма. І хвитько навчившись говорити і довідавшись про таку річчя хвастащі, городовито копили у губу перед А Мій тато інвалід... Інвалід війни лунало гордо. Батько, здається, не вельми переймався своєю інвалідністю і своїм геройством. Ходив на свої чергування, повертався додому, гладив дітей по голівках, тихо сидів, курив, випивав наркомівську норму, спав. Мабуть, його спокій передався згодом і твердохлібові, перейшов у спадок. Зате мама Клава Відзначалася непосидючістю домового. Ночі цілі вигрібала купи сміття з трамваю, чистя й прибираючи, не могла зупинитися і вдома, вилизувала в кімнаті кожну порошинку, мала не щодня мила вікна, підлогу протирала двічі й тричі на день, дивувала своїм поклонінням перед чистотою не тільки власну родину, а й увесь барак, бо ж усі зусилля мами клави. Здавалися марними, щойно ти виходив за двері кімнати і опинявся в безмежному загальному коридорі. Коридор нагадував міжнародні води Світового океану, куди, Господь Бог, ось уже мільйони років сипли всілякі космічні уламки, тисячі кораблів викидають еверести сміття, Америка затоплює сотні застарілих атомних човнів, а японці десятки тисяч контейнерів з радіоактивними відходами. Ядерні випробування сіють радіоактивний попіл, а міжнародні хижаки, як каже Ольжич Предславський, розсіюють свою безмежну захланність. Щоправда, тоді твердохліб ще був далекий, і від Ольжича Притславського, і від міжнародних вод, і від морського права. Бруди засміченість коридора його не вражали, він не поділяв гніву мами Клави. Яка сварилася з сусідками, дорікаючи їм за нечупарство. Коридор йому подобався саме таким: скупами мотлуху, старими меблями, розбитими ящиками, таємничими калюжами, іржавим залізячим, примусами й керогазами, навіть запахами диму, сажі, бруду, праної білизни, простої їжі, цигарок і дешевих одеколонів, якими збризкувались чоловіки після гоління, а дівчата перед тим, як іти на танці. Не маючи куди застосувати всю свою енергію, мама Клава кидалась на підробітки. Ходила прибирати чужі квартири, приносила іноді трохи грошей, іноді щось смачне – хліб із маслом, якісь консерви, тоненьку вермішель, копчену рибу, ковбасу. Брала з собою Клавку, коли твердо хліб підріс, стала брати його. Тоді він довідався, що кияни не всі однакові і не всі живуть у барахах. Є кияни звичайні, як твердохліби і їхні сусіди, а є особливі люди з достатком, щоб не вживати слово «маєтні». Перший жив на четвертому поверсі, займав одну кімнату, як і вони, але не в бараці, а в світлій просторі, загадковій своєю пишнотою квартирі. Один на таку кімнату. Старий, ледве човгав, був, як казала мама Клава, завбазою. Кімната здивувала твердохліба дикою захаращеністю і тісневою. В ній стояло три чи чотири довгі столи, самі столи. Тільки під стіною тулилася вузенька розкладайка для господаря. А коли грубки був дощаний ящик, у який мама Клава двічі на тиждень, зимову пору, наносила серечка у дворі антрациту і дров. Столи в суціль заставлено химерними скляними посудинами, які мама Клава мала щотижня протирати від пилу. Зі стелі звішувалося кілька величезних світильників з поначіплюваними на них такими самими склянками, які ці посудини. Господар урочисто зляканим голосом пояснював малому – кришталь. Що воно і навіщо? Хритько збагнути не міг. Але запам'ятав назавжди і назавжди з і саме слово, і шанобливість, з якою воно вимовляється деякими людьми. Попід столами старого напхано було мішків, ящиків, коробок з борошном, крупами, макаронами. Між ними круглилися крутими боками бідони, сулії, великі пляшки. Над усім цим багатством літала цілими роями міль. Федько відмахувався від неї, крутив головою, чхав, а господар вдоволено хихотів і заспокоював малого. «Не бійся, вона харчова, це не та, що штани їсть, штани твої застануться цілі». Ходили вони туди недовго. Старий злодюга, чи то вмер, чи то кудись переїхав, чи, може, втрапив до в'язниці, мама Клава не пояснювала нічого. А тільки одного одразу твердохліб опинився вже не в кімнаті з кришталем, а в професорській квартирі, в глибини якої не наважувався й ступнути. Закляк у передпокої, завішеному картинами, вперто стояв там, не піддаючись на ласкаві умовляння доброї, гарної професорші. Соромлячись взяти у неї з рук дорогі цукерки з намальованими на обгортках ведмедиками, був сам ніби дикий ведмедик, не приручений, не привчений ні до таких гарно вбраних ласкавих жінок, ні до картин на стінах, ні до цукерок у мальованих обгортках.